Mine korte øjeblikke, mit livshistorie, fortæller heftet. Vi kommer til side 17, og historien hedder En person i familien, der var en outsider. Min morbror Olof blev omtalt som familiens sorte for. I dag vil man nok kalde ham for hjemløs. Jeg har aldrig besøgt ham. Han dukkede en sjældent gang op hos os på landet, da jeg var barn. Han var gavmild, hvilket blandt andet kom til udtryk ved, at jeg fik en masse en- og toøver. For mig var det mange penge. Jeg kunne blandt andet købe poser med Pinocchio kugler eller gridser med sukkerglasur. Der gik en historie om ham, at han engang tjekkede penge af en præst inde i denne kirke. Præsten ville ikke give ham nogen. Han gentog tiggeriet nogle gange, med samme uforløste resultat til sidst lagde han sig på kirkegulv og sagde at her vil han blive liggende indtil han fik nogle penge da han ikke ligger der mere antager jeg at det lykkedes ham at få hvad han kom for han var en ud af en søskende flok på 10 en blandt de ældste jeg har kun svage men positive minder om ham alle kunne godt lide ham talte aldrig ondt om ham.